Kapittel 37 Og kong Sidkiah, Josiahs sønn, begynte å regjere i stedet for Konya, Jehoiakims sønn. Han gjorde Nebukadressar, Babylons konge, til konge i Judaland. Og han selv og hans tenere og landets folk lyttet ikke til Jehovas ord, dem som han talte ved profeten Jeremia. Og kong Sidkiah sendte så Jehukal, Shelemiahs sønn, og Sefania, sønn av Maaseia, presten, til profeten Jeremia og sa, «Vær så vennlig og be for oss til Jehova vår Gud!» Og Jeremia gikk in og ut mitt i blant folket, ettersom de ikke hadde satt ham i varetektshuset. Og en militær stykke fra Faro drå ut fra Egypt, og kalderne som beleiret Jerusalem fikk høre rykte om dem. Da trakk sig seg tilbake fra Jerusalem. Så kom Jehovas ord til profeten Jeremia, og det lød. «Dette er hva Jehova, Israels Gud, har sagt. Dette er hva dere skal si til Judas konge, han som sender dere til mig for å spørre meg. Se, Faros militære styrke, som drar ut til dere for å gi hjelp, vil måtte vende tilbake til sitt land, Egypt. Og kalderene skal sannelig komme tilbake og kjempe mot denne byen og inta den og brenne den opp med ill. Dette er vad Jehova har sagt. Bedra ikke deres sjeler ved å si Kalderene kommer sikkert til å dra bort fra oss, for de kommer ikke til å dra bort. For om dere hadde slått hele kalderenes militære styrke som kjemper mot dere, og det ble noen gjennomborede menn tilbake bland dem, så ville de hver især reise sig i sitt telt og brenne denne byen opp med ill. Og det skjedde da kalderenes militære styrke hadde trukket sig tilbake fra Jerusalem på grunn av faraos militære styrke at Jeremia begynte å gå ut av Jerusalem for å gå til Benjaminlandet og hente sin andel derfra mitt i blant folket. Nå var det slik, da han var i Benjaminporten, at den embedsmannen som hadde tilsyn og hvis navn var Jiria, var der. Han var sønn av Shelemia, Hananias sønn. Straks grep han fatt i profeten Jeremia og sa, «Du er i ferd med å gå over til kalderne!» Men Jeremia sa, «Det er løgn!» «Jeg er ikke i ferd med å gå over til kalderene.» Men han hørte ikke på ham. Og Jiria holdt fast på Jeremia og førte ham in til fyrstene. Og fyrstene begynte å bli harme på Jeremia, og de slo ham og satte ham i lenkehuset i sekretæren Jehonathans hus, for dette hadde de gjort til varetektshus. Og Jeremia kom in i Cisternehuse og inn i de velvede rommene, og Jeremia blev værende der i mange dager. Og kong Sidkia sendte så bud og hentet ham, og kongen begynte å stille ham spørsmål i sitt hus i det skjulte. Og han sa videre, «Finnes det et ord fra Jehova?» Til det svarte Jeremia, «Ja, det gjør det.» Og han sa videre, «I Babylons konges hånd skal du bli gitt.» Så sa Jeremia til kong Sidkia, «På vilken måte har jeg syndet mot dig og mot dine tenere og mot dette folke siden dere har satt mig i varetektshuset? Hvor er nå deres profeter som profeterte for dere og sa, «Babylons konge skal ikke komme mot dere og mot dette landet?» «Og jeg ber deg, lytt nå, min herre konge, måtte min anmodning om velvilje komme fram for dig. det ber jeg dig om, og send mig ikke tilbake til sekretæren Jehonathans hus.» for at jeg ikke skal dø der.» Da ga kong Sidkia en befaling, og de tog så Jeremia i forvaring i vaktgården, og det blitt ham et rundt brød hver dag fra Bakernes skate, intil det var slut på alt brød i byen. Og Jeremia blev værende i vaktgården.